Всичко е за Бога. На 1 ноември 1926 г. Рано сутрин потеглихме през Драгалевци. Когато минахме водениците на селото, хванахме една височина влява от реката и минахме една страмнина, която някои брати и сестри бяха нарекли «Вади душа». Над нея има една полянка, обрасла с висока трева, на която винаги се спирахме, за да си отдъхнем. Тази полянка кръстихме Зеленка. Докато бяхме на Зеленка, учителя каза, Вади душа трябва да се нарече Боди душа, а бивакът ще се нарича Елшадай, което значи Истинският свидетел. Една хапка хляб, една глътка вода, един слънчев лъч са незаменими, когато са на време. Един брат каза Някои от дарбите, за които говорят окултните науки, съвременните хора откриха чрез техниката. Например, Безжичният телеграф, телефона, радиото. Додето се изработят потребните органи в човешкия организъм, отвън се създадоха тези апарати. Това е едно преходно състояние, а после самият човешки организъм ще развие тези органи в себе си. Тук за окултните ученици има много хубаво условие, че край София се издига Витоша, това отношение Витоша е незаменима. В Берлин, в Лондон, в Париж няма такъв акумулатор на енергии. В Ню йорк една улица е дълга 40 км, а от София до Витоша няма и 10 км. Днес си в отпуск. Ще дишаш чистия въздух на планината. Ще си похапнеш, ще се помолиш а утре друго ще правиш. Днес ще се поразходиш, ще пиеш вода, ще се радваш на слънцето, а за утре ще ти дадат друга програма. Ще те пратят на нивата да ореш, а на третия ден ще те пратят на лозето да копаеш. При Господа службите постоянно семенят. Първия ден, щом работиш една служба, на втория ден ще работиш друга. Само като мениш службите, ще прогресираш. Като стигнахме Елшадай, след кратка почивка, изпълнихме гимнастическите упражнения. Към 10 часа започна разговор. Каквото има човек да го посвети на Бога за слава Божия. Това да бъде тайно в душата му. Този идеал, всичко е за Бога, с нищо да не се заменя. Изгуби ли се, заедно с него ще се изгубят и всички други идеали. Когато ти спазваш Божиите закони, Бог те благославя, дава ти познания, отпуска ти кредит навсякъде, казва на хората, подкрепете го, този е мой служител. И всички хора ти се радват. Ще ви поставят на изпит. Изпитанията са градуси, които показват докъде сте стигнали в своето развитие. Изпитанията могат да бъдат всякакви. Един човек ще ти даде пари на заем, ще си направиш къща и после ще те оплете и ще се видиш в чудо. Или пък ще станеш пръв министър, после ще влезеш в затвора и ще те пуснат, лишен от граждански права. Глупав е всеки човек, който греши и не поправя погрешките си. Глупавият човек всякога търси лесните работи, той не може да свърже причините и последствията. Ти имаш желание да му направиш една услуга, да го пратиш да се образова, но той не знае за това. Открадва от теб 500 лева и избягва. Какво ще направи с тях? Ще ги изеде и ще остане простак. Той не разбира, че с това компрометира доверието на околните. Не вижда последствията. И в духовния свят се започва първоначално с началните букви. По някой път хората нямат търпение да чакат, и като придобият малко знание, самозаблуждават се, мислят, че всичко са научили и не научават същинското знание. Щом отвориш своето светилище пред невежите, щом продадеш своя Господ за нищо и никакво, ти като Самсон ще събориш стълбовете на зданието и то ще те смачка. В Божествената градина, щом нарушиш известна добродетел, веднага едно цвете изсъхва. И когато поправиш погрешката си, това цвете пак се разцъфтява. Когато нарушиш известна добродетел, в духовния свят едно растение, което съответства на тази добродетел, изчезва. После, когато проявиш тази добродетел, това растение пак се явява. Това не е въображение. Това е реално. Когато казва някой, че не живеем добър живот, това е старото. Такава мисъл да не стои в ви. В съзнанието ви трябва да стои новото. Погрешките на човека за мен не съществуват. За мен... Съществуват само хубавите, божествените неща, които той съдържа в себе си. Гледаш че една душа страда. Хубаво е да й помогнеш. Но що ми помогнеш, тя трябва да се научи да не се връща пак назад в стария живот. Това е опитната страна на окултната школа. Всеки иска да му се даде малко нещо да работи. Това е една хубава и красива наука, така той ще се подмлади. Безсмъртието е за в бъдеще. Безсмъртното тяло сега се гради и щом се съгради ще дойдат разумните и ще ви въведат във владение. Докато човек служи на греха, той е роб. Докато човек служи на безверието, съмнението, омразата, те са го заробили. В окултната наука за пробуждане на съзнанието ученикът се въвежда в истинския път, за да стане достоен за изкупление. В света има благородни хора. Една селенка цял ден работила на нивата. Била твърде уморена, но когато се върнала в къщи, заварила гост, поляла му да се умие, умесила му погача. Макар и уморена, тази жена посрещнала Господа. Вземайте пример от хубавото, откъдето и да иде то. Един брат каза: Учителю, кажете нещо по френология. Най-напред ще разгледате контурите на главата, за да видите към кой тип спада. Има седем типа глави. Онези, които не са запознати с типовете, не могат да ги различават. По някой път по лицето има известни наслоявания, които опоручават типа. Да, има опоручени типове. Има лица отрупани мазнини. Аз наричам лице това, което е създадено от мисъл, чувство и воля. Под думата воля разбирам всички неща, които могат да се реализират. Дето волята работи, нещата трябва да се реализират. Дето чувствата работят, това е приготовление, съдържание. А мисълта е извор, откъдето нещата се черпят. Една сестра запита, дали в този живот ще се види това, за което говорите? Трябва едно приготовление отвътре. Някой може би в този живот, а някой може би в следващия живот ще видят това. Онзи и този живот е все едно, когато съзнанието не е прекъснато но когато съзнанието се прекъсне, тогава човек е умрял. Сега са последните времена на света. Всичко старо се заминава. Няма да се мине дълго време и този век ще завлече всичко увехтяло. Всички философствания, всички науки трябва да се видоизменят. Бог е решил така. Има вече турен план. Човечеството не може да живее в тези дрипели. Кармата по европейските народи е назряла. За цяла Европа иде голямо наказание, понеже има омраза, злоба и непримиримост. Сега пак правят приготовление за нова война. Този катаклизъм, който ще дойде, ще бъде социален и природен. Всички религиозни форми ще изгубят смисъл. Невидимият свят е решил. Въпросът е решен. Има си програма. И като се натисне бутонът, всичко е свършено. Как ще го предотвратиш? Германия за петте милиарда, които взе, сега плаща 120 милиарда. В бъдеще ще дойдат нови души, които сега седят в пространството, в рая. Сегашното поколение ще загине, то няма да има дял. Вас защо ви извикват? Вие ще имате дял в бъдещата култура. В невидимия свят има хиляди, милиони души, които са напреднали и ще дойдат на земята, ще турят ред и безпорядък и ще ви кажат Ето това е животът. Човекът, който не иска да служи, ще бъде задигнат. Хората, които ще са в управлението, съвсем ще се изменят. Ще стане промяна в тях, вселяване. Апостол Павел казва, Аз не живея, но Христос живее в мене. Ще станат големи преобразования и виждаш, че този човек е вече съвсем друг. Целият 20 век ще бъде век на приготовление. Сега външните връзки организират хората, а в новата култура вътрешните връзки на съзнанието ще ги организират. Един слон върви, а няколко кучета тичат около него и го лаят. И той като хване с хобота си някой от тях за краката, повдигне го малко във въздуха и пак го остави. Това е педагогическото възпитание на слона. И това куче като хукне. Сегашните хора се опълчват против Бога. Говорят това-онова за божественото учение. Ние не служим на народа. Не служим на човечеството. Ние служим на Бога. Народът, що му обича Бога, ние служим и Нему. Напуснахме Елшадай. Тръгнахме... Лека по лека нагоре и се спряхме на една красива полянка, намираща се в дясно от чусето, малко под хижа леко. Беше станало един часа по обед, времето беше хубаво слънчево. Почна разговор. Един гениален човек е като дете. На всичко вярва и прави опит. Например, пада ябълка, тя казва на гениалния човек. Я ми кажи, защо паднах? И той започва да работи и открива един философски закон. Методите ще дойдат, те не могат да се кажат изведнъж. Един брат каза, Искаме да служим на Бога. Важно е, че у вас има добра воля да служите на Бога. После ще дойдат методите. Усилете това желание още повече. Не осигурявай себе си, защото сигурността е вече едно ограничение. Не осигурявай човека, понеже този човек, който се осигури, губи вяра в себе си. Някои питат, как ще прекараме живота си? Казвам. На земята ще прекараш живота си, много хубаво. Толкова милиони зайци са осигурени, че какво има да се плаши човек. А ние се плашим от сянката си. Искаш да служиш на Бога, ала да завърши ли неговото училище? Един религиозен човек, един духовен човек, трябва да посвети живота си на учене. У човека има дарби, които той не съзнава. Някой път човек е в голяма опасност и тогава се развиват дарбите му. Случват се такива неща. Например, намираш се някъде в една засада. От теб се събуди разумното и изведнъж, за една десета от секундата, ти дойде един план как да се измъкнеш оттам. Иначе с години не би намерил този план. И когато го изпълниш с най-изкусна стратегия, в дадения случай си разрешил една гениална задача и се чудиш как си се избавил. Тъй, че в човека има скрити заложби. Когато провидението повика един човек да работи, то знае какво може да свърши той. Провидението избира тези, които имат добра воля. А у нези, които още служат на себе си, то ги оставя. Прекарахме няколко часа на тази полянка заобиколени от борови гори.